Esteu escoltant el 107.8 de la FM radiopalafrugell.cat i teníem nosaltres una, una conversa pendent amb el cap de la policia de Palafrugell, com us deiem a inicis de setmana. doncs a, a continuació ens podrem posar en contacte amb David Puertas, que tenim a l'altre costat de, de la línia telefònica. Bon dia David. Bon dia Rubé Doncs David gràcies per estar amb nosaltres un, una setmana més i per comentar doncs aquest, aquest primer cap de setmana que vam tenir donc amb, amb força afluència i això es va veure a l'aplicació Palafruge i el mòbil on les ppatges doncs, tant dissabte com diumenge es van haver de, de tancar La valoració que feu de, de com ha estat funcionant aquest, aquest nou, aquesta nova metodologia quin és que des de la policia Mira. Des de la policia, la, la valoració que estem fent és que, tal i com han anat durant, bueno, durant l'etapa de confinament, és que està funcionant bé gràcies a l'autoresponsabilitat de la gent. No? Entre cometes, eh? perquè ja sabem que sempre, sobretot a xarxes, surten la, les coses que no van tan bé. No? Uh -huh. Però, realment... Tenim uns condicionants molt importants en el tema del la Covid. Bàsicament és el tema de l'aforament i, i el distanciament social, que des de, la, des de la nostra part, des de la part del de municipi, hem de garantir-lo. No? Una altra cosa és que després individualment cadascú vulgui fer ús o no d'aquest fet no? i de que tinguem la consciència de que hem de mantenir la distància social no? i de que hem de fer o no fer de determinades coses. Per nosaltres sí que ho hem de fer. La manera en la què s'ha posat en marxa a primer cap de setmana, en la que està funcionant, que hem de dir que ha estat, bueno, ens ha sobrepassat totalment les previsions que teníem. No pensàvem que hi ha tants visitants i tanta gent a, al municipi. I dintre de les dificultats que has, que, que, que ens ha creat això, és que la valoració de moment és positiva. Amb, amb coses que hem de millorar, amb, amb, amb punts que estem detectant que s'han d'anar millorant i que hem d'anar estudiant per les properes setmanes, però que realment ha, ha funcionat. No? Mm -hmm. eh, sempre posant, posant, posant sobre la taula que molt de greu el consistori, no? doncs que, que hi hagi gent que vulgui anar a la platja i que es tingui d'esperar per entrar. Perquè, perquè al final la platja està plena, perquè l'afonament que marquen per llei eh, ja hem arribat amb ell i moltes vegades l'hem sobrepassat en algun moment eh, per sobre, no?, no de perquè és molt complicat de poder controlar tot el, tots els accessos i la gent que a vegades no fa cas, no? les indicacions i tal, però, però la veritat és que dintre de tot eh, posant-se sobretot de relleu el fet de que agraïm la col·laboració de la gent, l'autoresponsabilitat i la paciència per tal de poder entrar a les platges per un costat i per un altre costat, doncs que els informadors i els agents cívics que estan a les platges, que estan començant des el primer cap de setmana i, i que per tant veiem doncs d'agafar to to tothom no?, una mica el rodatge uh -huh. doncs a, posant tota aquesta cosa sobre la taula la veritat és que fem una valoració positiva perquè al final l'objectiu era garantir que no sobrepasséssim l'aforament garantir que hi hagués un distanciament entre la gent que vol gaudir de les nostres platges i garantir que tothom que vol anar a banyar pugui anar-se'n a banyar no? Aquestes són les, les consignes bàsiques que us vau doncs, marcar des d'un inici. De fet, aquestes mesures doncs, es van conèixer unes setmanes abans de, de, del que podia ser doncs, la temporada del, del començament de l'estiu, perquè van ser a principis de juny. Ara que s'han plasmat sobre el paper, perquè al final una cosa és el que la idea conté i ara quan, quan s'ha vist no, la, el funcionament eh, has fet aquesta valoració positiva, no obstant això, eh, dilluns us vau reunir amb la comissió de, de pla unes reunions que fareu, suposo, de forma periòdica per anar avaluant no, el funcionament. D'aquesta reunió han sortit alguns canvis que diguis, ostres, que això ja hem detectat, que no acaba de funcionar i haurem de, de, de canviar. Sí, sempre, no? Vull dir, eh, ja portem la, amb la Generalitat de Comissió de Valoració de Platges, portem doncs pues, potser portem sis ja, sis o set, des de que vam començar a fer tota la preparació i de fet aquesta no havíem de fer-la divendres, no havíem de fer-la divendres, però després de cap de setmana vam de decidir amb l'alcalde doncs, avançar-la i fer-la abans, no? Perquè que volem estar molt a sobre i poder reaccionar d'una manera pràctica i, -i, i ràpida a les necessitats que tinguem pel municipi i per la millora, sobretot, no?, Tant perquè comporta l'accés a les platges com per l'afectació que té després a la zona comercial i a tota la gent que ens ve a visitar. No? Llavors, de, com, com bé deies, no? de, després d'aquesta reunió ens vam posar sobre la taula moltes coses no? i una de les coses que em sembla que l'alcalde també s'ho va comentar no? és, és el fet de intentar fer un altre accés a, a, la, a la platja de Llafranc que ho estem estudiant aquesta setmana allà, ja. a veure com ho podem fer, perquè la platja de d'Allafranc és de les més frans que tenim aquí al municipi, té l'aforament més gran, té 1.200 persones. Llavors, eh, ara mateix tenim dos punts d'accés principals i intentarem obrir una altra a la zona de Francesc de Blanes. No? Sobretot per, per facilitar l'accés i, la, i, la, i la sortida per a la gent que vingui per, per aquesta banda, els negocis que també evidentment estan aquí, que tenen són un poble d'atracció per a la gent que està a la platja i, i que han, hi poden sortir. No? Mm -hmm. Intentar facilitar-ho garantint sempre doncs, aquest equilibri, no? l'equilibri per una banda, de, de que tothom pugui entrar i sortir més, fàcil, més fàcilment de la platja i, i que tinguin una relació directa amb els negocis, i per una altra banda, que nosaltres podem fer un control efectiu de la gent que hi ha dintre i després també doncs, de l'aforament i, i, bueno, i també sobretot per poder detectar determinades conductes doncs, que hem de maquillar i que hem de parlar amb ells i que hem d'intentar doncs, educar-nos. No? Uh -huh. Llavors aquesta és una de, de les principals que de fet es va arribar també per la banda comercial que, que ens demanen no? i sempre estem vols a intentar mirar-ho d'una manera. No? Clar, fer això vol dir que hem de canviar, que hem de posar més sinalització i, i que hem de posar algú, no? llavors alguna mm -hmm. persona que hem de treure d'alguna altre lloc, hem de mirar com fem aquest, aquest equilibri, no? com ho mantenim. Mm -hmm. Aquest primer cap de setmana en funcionament de, de l'aplicació i dels agents cívics eh, treballant eh, pot servir d'exemple del que pugui passar eh, de cada les properes setmanes i al mes d'agost o eh, poder fins i tot eh, serà una miqueta inferior a aquesta situació eh, aquesta ocupació que vam tenir aquest cap de setmana i poder, n'hi haurà més i haureu de fer noves uh, modificacions, no sé com, com us ho plantejau o sigui, pot servir com a ja. exemple o uh, serà un inici, podríem dir Mira, és un bon exemple però també és un bon inici, no? Com explicava ah, abans, és un bon exemple perquè realment el que, el que et deia al principi no? nosaltres tenim una previsió d'aquí vindria gent, molta gent però realment ens han ha saltat no? les previsions, hem tingut molta més gent de de la que esperàvem, amb tot el que comporta, amb no? la circulació de vehicles, amb l'estacionament dels vehicles, amb mm -hmm. el moviment de la gent, amb el moviment de la gent per dintre del municipi, de les zones costaneres i de la zona comercial, amb l'ús de la mascareta o no, amb totes aquestes coses que tothom tenim a sobre, a sobre de la taula i, i, i en ment. No? Llavors, eh, nosaltres pensem que és un bon inici perquè ens ha tret bueno, una mica totes les dubtes que teníem perquè hem tingut moltíssima gent aquí cap de setmana i, i la veritat és que ens planteja un, bueno, un panorama de difícil, de difícil esbrinar, no?, a què passarà uh -huh. durant aquest proper estiu. Nosaltres pensem que juliol-agost, juliol, juliol agost, tant d'agost sigui així, no?, a, el mes més important de tot el 15 i el 15, doncs a, aquest aforament gairebé el tindrem tot, tot, tot, tot l'estiu amb, i, i amb aquesta premissa que estem treballant no? perquè al final ens hem de plantejar aquest escenari i si és menys per desgràcia, doncs ja mirarem com, com, com, ho, com ho plantegem no? serà, serà més fàcil de poder-ho gestionar no? mm -hmm. eh, però com a mínim ens hem de plantejar aquest i una mica més de eh, de, de gent d'aforament per poder treballar amb garanties no? uh -huh. uh, Davant les conductes incíviques que, que comentaves abans que n'hi ha algunes malauradament uh, a les xarxes socials uh, doncs, una de les que han sortit molt doncs, és el tema de uh, jo uh, arribo a les, uh, no sé, a les 8 de, de la, de, del matí a la platja planto la tovallola i el parasol i bé, després me'n vaig a esmorzar tranquil·lament a casa i per tant tinc el meu lloc reservat. Això ho heu detectat? Eh, teniu alguna manera doncs, de, de poder-ho evitar? No sé, és complicat, eh, suposo, també? Sí, és, és complicat, no? Mira, això ens lliga que el primer que hem parlat a, a principi de conversa, no Rubén? d'autoresponsabiltat no i d'autocontrol no de la gent. Tots hem de ser conscients de que les platgeses que tenim aquí al nostre municipi són les que són, són platges que, que no són quilomètriques, que són petites amb un eferament limitat i que per tant han de, hem de col·laborar a què pugui passar el màxim número de persones la manera ordenada durant que et digue. Evidentment val? això passa, doncs, a o ens trobarem gent que, que, no, que no fa i que, que és egoista i, que, i que, que això que estaves comentant segurament ho ha fet. No? Nosaltres que cap de setmana per part dels agents cívics sobretot, que són els que tenen la doncs això, no? la missió d'arribar a primera hora, mirar com està a la platja i informar i si s'ha de fer algun tipus actuació a fer-ho, no? no s'ha detectat, no? detectat que, hi ha, que hi ha gent, que hi ha algunes tovalloles de gent que ha arribat abans i que el curs està fent el cafè i que tornen, però que, que de fet és a dir, si tu a la platja a primera hora i no, encara no estan seguint cívics o no, no, no han començat i hi ha una platja que, està, que té molt de lloc i deixa la teva toalla i te'n vas a fer no hi ha cap problema, perquè al final la platja no ha com començar a controlar-la a partir de que l'aforament comença a ser ele elevat no? uh -huh. i que la gent tingui la seva distància de seguretat no? Clar, el, el, que, el que no pot ser és, és això no? que tu comentaves, que hi hagi gent que agafi que arribi i que faci uns, per unes hores determinades i que tingui tot tota, tota el dia la parcel·la guardada no? perquè això, al final no, no, no, no, no estem en cívics no? Llavors, eh, si nosaltres detectem això, veiem que això continua fent-se, llavors haurem de normativitzar, s'haurà de fer una, una, bueno, un banc que ara mateix no ho tenim i, i actualment també sobre això, no? com s'ha fet a altres poblacions en altres parts d'Espanya. Ara mateix eh, nosaltres estem, estem intentant, sobretot, el què parlàvem aquell dia, no? apel·lar a, a la mediació, a, a la formació, a explicar a la gent quines són la, les obligacions de tothom I, i si veiem que això no funciona que moltes vegades hi ha un grup de persones que això no funcionarà, doncs ho d'entrar a l'altra banda, no? que, sí. que, que per desgràcia moltes vegades també, també entrem. No? Però com molt bé has dit, Uh, hi, ha, hi ha fotografies a les xarxes que, que parlen d'això, nosaltres animem de veritat eh, que qualsevol persona que ho vegi i que pensi que hi ha algú que està fent que ens truqui, anirem, parlarem amb ell i intentarem pues, que es bueno, faci l'ús que s'ha de fer per part de, per part de la platja, perquè moltes vegades a la platja, no? perquè moltes vegades uh, quan surt per xarxa social surt a vespre, surt per la nit i ja és difícil de poder actuar, uh -huh. uh, nosaltres el que volem és tema de veritat eh, al cervell de tota ciutadania i qualsevol persona que detecti, que vegi qualsevol cosa que pensi que no està bé, que truqui i que intentarem fer una mediació positiva per tal d'intentar incidir en que l'ús de la platja sigui d'una manera cívica, que sigui controlada i que sobretot hi hagi una rotació adequada perquè tothom pugui passar. No? Mm -hmm. També vull dir que, que, independentment de la gent que va a la platja, que es el que queda molta estona, el que s'ha intentat garantir, jo que ho hem aconseguit durant tota el cap de setmana, és que tota la gent que ha volgut anar a banyar-se o que ha volgut anar a fer, anar a fer ús dels serveis, no sé, doncs ja i així agafar un call i aquí anar a navegar i tal, això sí que s'ha garantit. És a dir, si tu entres, si tu és una persona que vas únicament a nedar i que vols nedar, o que vols sortir a fer les vies graves, o que vols fer qualsevol cosa, que vols entrar i sortir, això sí que s'ha s'intenta garantir durant tot el cap de setmana, eh? sí. a diferència del que és fer l'ocupació pròpiament dita d'un tros de platja, que això és el que ens comporta més de problema. Uh -huh. Aquesta doncs, ocupació, el poder una miqueta doncs, incivica de, de, de, de la platja és un dels problemes que s'ha de, de, detectat. Aquest bueno, és més aviat un tema... Doncs, uh però n'hi ha un altre que comporta un risc per a les pròpies persones. És un problema que ja es va detectar eh, fa dues setmanes, l'anterior cap de setmana abans de Sant Joan, i era doncs, el fet doncs, que molta gent eh, se saltava la prohibició d'accedir a la platja del Golfet que recordem està tancat el seu accés per les obres. Uh, això ha estat un, un continu, en el primer cap de setmana, doncs, això com deia previ a, a Sant Joan uh, vau informar que fins i tot fins a un centenar haver de, de, d va haver d'evacuar o d'evacuar no, de, de fer fora no? al final de sí, està... desallotjar sí, sí. perquè és un, està prohibit el seu accés uh, hem també seguit a les xarxes socials que això ha continuat no David? Sí. Encara detecteu gent que, que accedeix uh, en, aquest, uh, en aquest espai Mira, això és una cosa que, que ens entristeix no? I, i, que, i que realment ens preocupa. No? Per dos costats no, per un costat perquè al final l'accés al golfet està tancat no perquè no vulguem que la gent no vagi al golfet, sinó perquè hi ha un risc desideritzat important i si és que no es pugui reparar, doncs eh, la persona que està allà doncs, pot patir un, una, un accident mortal. Vull mm. dir. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament, no, de la part de serveis, s'ha senyalitzat tot, s'ha validitzat, està que a terra per intentar que no ho moguin. Nosaltres hem posat cinta policial i està clarament explicat i explicitat que no es pot traspassar la línia. No? Eh, clar, quan, quan hi ha gent que t'entra i, i que està allà, nosaltres cada dia hem està prenent gent, cada dia, eh, perquè fas una idea entre Sant Joan i el diumenge que hem fet més de 500 persones clar, i, i denunciades, hem denunciat molt poques, però sí que s'han denunciat gent, eh? vull dir, en comparació amb el que hem tret, una vintena de persones, ja mm. sobretot que, que, bueno, que venen diverses vegades, però, però, però el tema està en que hem de ser conscients, en primer lloc, de la perillositat que això comporta per nosaltres mateixos i pels nens que estan allà, que anem nosaltres amb els sempre pensem que no passarà res. Però les notícies van veure, per exemple, la setmana passada, pot i que ha, ha altres llocs, vull dir, moltes vegades la natura no es pot, no es pot controlar no? uh -huh. I, i ningú sap què és el que ha, o, quan pot passar una desgràcia, tot i que pensem que no passa res i que tot està bé i que n'hi ha cap problema. Així un primer lloc, no? la irresponsabilitat personal de, de la gent que accedeix i que ho fa. No? I, però no altre costat, i cada vegada que nosaltres hem d'enviar gent allà i que hem de fer, bé, doncs, fer això, no? Treballs allà i estar una hora i mitja pues, baixar, esperant que marxin, identificant algú i després tornarem a fer coses, són recursos que no entenem per poder fer altres coses que són necessàries, no? I, i bé, bueno, realment és una cosa que, que com a societat ens, ens hem de plantejar, no? És a dir, quan tenim una zona que està clarament marcada, delimitada i explicitada, sisplau, sisplau, facin cas, no?, sí. perquè al final, eh, no sé, vull dir, podem estar allà baix i podem tenir un accident greu i trigar més temps perquè des de pujar des d'algú fet fins a dalt eh, ja tu, més o menys, tothom, tothom ha anat, ja sabem el que hi ha, el temps sí. que es triga, no?, i obtenir un, un no sé, un, un reteniment per violència de gènere o violència domèstica o una persona que tingui una aturada cardíaca que ens passa molt i que nosaltres som els serveis que estem més a prop de sempre, no?, llavors, intentem, i, intentar, intentar, que que siguin cures per un costà la, la irresponsabilitat i els risc que poc siem sobre nosaltres, sobre la gent que fa companyia i per segon lloc, doncs bueno, una mica tenir, tenir present que estem utilitzant recursos públics que són de servir per una altra cosa. I més aquest any, no? amb, amb, amb la Covid, doncs tot, tots els passos s'han allargat, no hi haurà de reforç, és complicat. No? Vull dir, tot, tot, tot vindrà una mica més tard. Llavors, mica... t'agraeixo que et facin aquesta pregunta sobre el tema del bolset, però com a una mica de reflexió sobre aquest tema. Mm -hmm. Nosaltres no volem denunciar, podríem haver denunciat a 500 persones, vale? però he denunciat a molts nens i, i, i, i realment perquè és que hi ha un moment en el que, que s'ha de fer a veure si és la mesura perquè la gent es don ni conta i no vagi fins allà i intentem-nos mantenir-ho net fins que ho arreglin que de fet esta en qes i no han començat a començar en els tropques dies Però l'única de fem aquesta petita reflexió doncs sí volíem tractar aquest tema per aquest fet que vam conèixer fa uns quants dies i per tant doncs sabíem que encara hi continuaven aquest problema d'aquesta irresponsabilitat de la gent i volíem remarcar i amb aquest fet amb aquestes dades de més de 500 persones les que ha hagut de desallotjar d'aquesta de, de zona en la qual doncs, hi ha risc d'esllavissada i per tant doncs, és una zona de moment perillosa per accedir-hi David, sí, sí. moltes gràcies per atendre la nostra trucada crec que ho hem tractat una miqueta tot seguirem parlant els propers dies perquè això no para, eh? és, és un sí, continu no, no, eh? <ríe> és un continu i molt intens eh? vull dir que sí Rubén, un plaer atendre-vos i quan necessiteu ja sabeu on estic molt bé. Vale? David Puertas, moltes sí, ja. gràcies que tinguis un bon dia de